Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Hm? Miért nem szól? where over the rainbow skies are blue And those dreams that you dare to dream really do come true. Some day I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me Where troubles not like lemon drops away above the chimney not that sway Na, szerintem olyan jó szó, mert csak szerettem volna De azért azt szeretném tudni, hogy készül-e valami, hogy égszünk, hálap, -e Hát akkor kérem, hogy veszed is meg, amit 10 Szóval, hogy engem hívhatsz akár 12-ig is. János, szó lenne azért, ha tájékoztatnál, hogy pénteken, szombaton jöttök -e, mi van veletek, hogy van, mint van. Maradjunk már egy kicsit folyamatosan kapcsolatban. Köszönöm. Van, vissza mindezben, én csak most ért véget. Én kérlek majd vissza, én visszaénítom, vagyok, akkor nem megyek sehova, és soká készül fekszem, hogy most egyáltalán a hétvége hogy lesz, mert ez úgy meglepett engem, hogy a vasárnapot említetted, és akkor azt szerint állítanám azért össze a programomat, és várom, hogy visszahív. Arra kélek, hogy majd hív vissza, mert szeretnék valamit megbeszélni veled. Engem hívhatsz 11-én. Az anyámat hallották. Egyébként emlékezetem szerint egyszer vagy kétszer vagy betelefonált vagy én is felhívtam Te emlékszel erre? Közelebb kéne húzni Nem, A mai reggel csak technikai hibákkal van eddig tele de nyilvánvaló, hogyha a főpróba rosszak majd az előadás jó lesz Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Most mondjad? Nem, nem emlékszem erre. Arra biztos emlékszik a honpola, hogy volt olyan reggel, hogyha ennyi technikai hiba volt, akkor azt mondtam, hogy én hazamegyek, emlékszel ilyen? Hogyna, meg a szétvert készülékekre is. Meg a szétvert készülékekre is, igen. Hányszor írtam át ezt a könyvet? Nagyon sokszor. Amikor elkezdted írni, akkor meg egész máshoz szólt volna, hogyha jól emlékszem. Az első verzióval te tavaly valamikor decemberben ismerkedtél meg. Kerek egy évára emlékszem, mert a lányommal voltam Barcelonában. Igen, és abban maradtunk, hogy amikor visszajössz, akkor fogom megmondani, hogy mit gondolok róla. És aztán időnként felhívtál Barcelonából, és kérdezted, hogy na, és akkor mondtam, hogy hát nincs, na, mert hogy amikor visszajössz, akkor megbeszéljük. Hány napig bírtam? Az első három napban nem hívtal. A negyedike hívtalok. Mondjuk. És mit mondtam? Hogy én mit mondtam? Aha. Hát azt hogy majd, amikor visszajössz, elmondom. Durván beszéltem akkor veled? Nagyon feszült voltál. Durván nem beszéltél velem, de nagyjából azt érzékeltett, hogy tulajdonképpen most mind a ketten mehetünk a magunk tengeré felé, és nem kell többet beszélnünk, mert miért nem mondom azt, hogy Ugye neked adtam oda, meg a dezőnek? Igen. Szerinted, értem, és hogy az Alexandra támogatja, hogy az egy jó ötlet volt, hogy hát nem is a Dezső lett a szerkesztő, de gyakorlatilag egy ilyen különleges úton indult, és ért aztán révbe is a könyv. Hozzád illő volt, hiszen soha nem a normális utat szoktad választani. Ugye ezt szoktam kérdezni tőled, hogy miért kell rögtön a kórházi vagy az iskola igazgatót hívni, vagy a cégek elnök vezérigazgatóit. Tehát hogy te hát, nem hát emlékszel egy hogy ismerkedtem meg a Dezsővől? Igen, de hát ez egy régi történet. De ott akkor vele ismerkedtem meg. Ugye Én. azt se tudta, hogy az ő kiadója engem kifogadni. Emlékszel arra? Hogyne, persze. De hát abban a kiadóban azért megvan a megvannak a szerkesztők, megvan a tehát akkor már a szerkesztővel összekülönböztem, ugye Amrus éva megkérdeztem, aki egyébként egy fantasztikus szerkesztő, de megkérdeztem tőle, hogy hogyan fognak-e az emberek erre a kőre találni, az ugye a péklapát volt, és akkor azt mondta, hogy nem tudja. Ugye ez közvetlen azelőtt volt, hogy a felje leutaztam volna Afrikába. Csak a frász kaptam. Csak elkértem a havastól a telefonszámát a Dezsülnek, aki valami ismeretlenokból egyből fölvet, és innen jött létre a kapcsoló. Miért a deszül ezt a szerepet most? Van személyes kötődése hozzád. Emlékszel, hogy te mit mondtál, vagy decemberben és mit mondott ő? Nem. De hogy mit mondtál te? Hát, talán emlékszem, de szerintem nem mondhattam nagyon mást, mint amit az úton is. Idézzük meg anyámat azon a módon, amiből önök semmit nem fognak érzékelni. Mesélj, hogy mit látsz. Ez szerintem szilva legvár. És ugye. mi a jelentősége? Rajta van a dátum? Na ne. Szerinted honyos? 89. Nem, ez 2001-es. Ó. Ugye minden egyes dedikációra, ami lesz, ugye két dedikáció lesz biztosan az egyik november 24-én lesz. Azt egyébként ugyanez a kisasszony fogja, vagy hogy fogja prezentálni. A következő pedig december 1-én Fájé Miklós, tehát december 24-én lesz az első alkalom, az a nyugati téri Alexandrában lesz este fél héttől, a másik pedig a Károly körülti Alexandrában lesz egy hétre rá Fájé Miklóssal. Oda is viszek majd lekvárt. És gyakorlatilag meg fogjuk enni mindazt, ami anyámból maradt. Tehát maradt négy, vagy öt, vagy hat üveg. Abból indulok ki, hogy az előző könyveimre hányan jöttek el, majd kell vennünk műanyagkanalat. Tehát, hogy ne ugyanavval a kanállal egyen, tudom is én, pár száz ember. De a szó szándékosan nem azt mondom, hogy mint valami ostját. Tehát félre ne értsenek. De megesszük anyámat. Tehát az, ami az anyámból megmaradt, leszámítva a honvait ami ugye változatlanul megvan, és amit nem fogok elhozni, mert az túl lenne. Tehát az, az ez az első olyan könyvem szerintem, tehát mondtam a honpolának, hogy én mennyire szeretném, hogyha különböző helyre meghívnának és beszélgetnének velem, de hogy én ez, ügyben, ez az első könyvem, hogy semmit nem fogok ennek érdekében tenni. Tehát a felhívott engem Murányi Marcell, és mondta, hogy oda szeretné adni az új könyvét, és én emlékszem, hogy még az előző könyvnél is felkerestem a Murányit, és mondtam, hogy valahogy népszerűsítse a blikben, de ez az utolsó esély, ez, ez elvileg egy regény. Egy klasszikusan vetregény, hát mit keresnék én ezzel a blikben? Az pedig, hogy az élet és irodalomban vagy máshol leszek -e. Nézzék, azt követően, hogy én mondjuk végső Zoltánnal hogy rúgtam össze a port, aki ott egy zenekritikusan a ránkiféle történetben, ha tetszik a könyvem, ha eljut hozzájuk és beszélgetnek, vagy írnak róla jó, de én ez az első eset, hogy semmilyen ajánlkozással nem élek. És hát nyilvánvaló, hogy a blikket, vagy a borsot felhívhatnám, vagy nem tudom, a riposztot esetleg, hogy vagy a lokált, hogy akkor itt lesz vagy egy könyv bemutató, és akkor ott majd megesszük anyám hamvait, mert azzal be lehetne kerülni, de ennyit a történet nem ér. Feket, hát az már nem is én vagyok. De a lekvár, nem tudom egyébként ezt el tudom olvasni, mi rá van írva? Mert én nem, itt az lenne ráírva, hogy Britamini mini. Olyan van. Zsolt, mi van rá éve? Mi van ráél? hogy mit látsz. Klasszikus lekvárt látok, celofánnal és fémtetővel. Fémtető mi van? Fémtetőn. A fémtetőt kikezdte az idő. Igen, de egyébként paprika, paradicsom. Tehát zöldségek vannak rárajzolva. Szerintem egyébként nem fogjuk tudni az utolsókat megenni, mert én úgy emlékszem, hogy Sziládi Eszternél még van. Hát az, az, az eszteré, hát az eszteré. Igen, igen, igen, de a, hát az rendben van csak. Igen. Mondjuk, Ugye anyámnál egy én... ebéd két dologgal járt együtt. Egyrészt ettünk különböző konzerveket, és akkor az anyám azt kérdezte, hogy milyen. És akkor mondtuk, hogy jó, de tudjátok, hogy ezt mikor tettem el? És akkor az apám azt mondta, hogy nem. Én meg azt mondtam, hogy 1512-ben, és akkor teljesen elrontottam anyám örömét. De anyám ilyen 1900 80-as és 90-es években eltett, és egyébként fantasztikusan konzerválódott dolgokkal traktál bennünket, és még egy dolog volt, mindig megkérdezte, hogy ez mennyibe került volna vendéglőben. Apám mondott egy reális árat, én már akkor is azt mondtam, hogy 6 millió forintban, és azzal is elrontottam az örömét, és megpróbálom ezt kinyitni. Ezzel nem számoltam. A kurva életben. Ezt nem lehet kinyitni. Figyelj, amikor nem hallom magam, akkor kontaktiba van. Van egy kés... Kint a konyhában, a nem létező konyhában. Mert hoztam kanalat, de azok műanyagkalak. Kinyílt. Átadom. Kész egy kanalat? Igen. De te kóstold először. Nem, kóstolnak Két kanalat hoztam, tesett. Nézd meg ennek a belsét. Ugye ez némileg bele is hullott, ugye ez. Mm. Ez, ez kész, ez sajnos lehetetlen. Ez nem szilva legvár. Van nem? sós. Igen. Lehet, hogy ott a pitamine kapcsolatban. Uuu! <gül> ez mi? Nagyon sós. Megkorkos. Kicsit sós is. Upp. Ezt nem ette volna meg a nép. Nem. Ez nagyon rossz. De akkor meg kéne nézni a többit is, amit el akarsz venni. Volt szél, vagy legválaszol? Ez nagyon rossz. De ez eredetileg is ilyen volt, vagy ez micsoda? Nem tudom, lehet, hogy az idő egy kicsit rosszat tett neki. Aztán... Úgy tudom, hogy a sós dolgoknak nem jó az idő. Tehát egyre sósabbak lesznek. De ez eredetleg is sós volt. Csak arra kéne rájönni, hogy mi van rá. Hát az én gasztró ismereteim már szerintem, nem érdemes operálni. Ó, ez nagyon rossz. És apukám jut az eszembe, hogy vajon az apám bebe vállalta volna annak az údiumát hogy megmondja, hogy ez nagyon rossz. Látszott volna az arcán. Annak van értelme, hogy pritamini. Hello. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ez, ez paprika lett a fritamin. Szíros van. És ez mire jó? Hát egy főzéshez. A törkölt be, stb. De a sós? Igen, igen. Tehát akkor létezik, hogy ez olyan, amilyennek lennie kell, és én hittem azt, hogy ezt csak úgy be lehet kadalazni? Le, hát ne, nem lehet bekanalazni. azt hételbe kell tenni. Tehát akkor mégsem kell kidobni, hanem fel lehet használni főzéshez? Hát milyen színe van, piros vagy? Odaadom a hompolának. Sötét barna, tehát ezért a szilva nem tévedtem volna nagyot ránézésü, tényleg úgy ki. Szerintem akkor az inkább már nem kéne felhasználni, mert a vitamin az piros. Tehát nyilván az idő az megtette magáit. Tehát inkább 15 év alatt lehet, hogy pirosból átváltoz sötét barnával. Igen, de az nem valami gusta szerintem. Lehet. Mi legyen ezzel, Kriszt? Te még emlékszel arra, amikor a a holmiait? Hogy nem Jó reggelt. Halló? Jó reggelt. Halló? Jó reggelt. Jó reggelt, itt van, adásban van. Halló? Igen, megmondom, mi az a készítmény. Az egy ételízesítő, ami önmagában nem jó, hanem, ahogy a hölgy mondta az előbb, ételekhez kell hozzák keverni és akkor és akkor az az úgy. De jó. milyen színűnek kéne lennie? Hát az ne, ne, attól függ, hogy miből van benne több. A, a zakuszkának is szokták hívni ezt. Hát ilyen barnás, pirosas, ha több paprika van benne a piros. És milyen az állaga? Hát az, az, az, az lehet ilyen, ilyen darabos, ilyen, de mondom, ez nem jó. Tehát ez... Rájöttük, Rájöttük mi is. Köszön, köszönöm szépen. Most visszacsiklom. Nagyon szépen köszönöm. Hoppala Krisztinával azért beszélgetünk ma az utolsó esély című könyvemről mert Szilágyi János lemondta ezt a beszélgetést. Te érted, hogy a Szilágyi miért mondta? Nem, és jobban szerettem volna, ha személyesen mondja le, mert akkor lehet két mondat. Amiért én megsértődtem rá, mondván, hogy engem hallgatott, de nem reagált anyám halálára, abban nekem igazam volt, vagy ez nem igazságkérdés? Nem igazságkérdése, de ha az lenn, akkor nem lenne igazad, nem szerintem nem várhatja el az ember, csak a legesleges leges, legközelebbi emberektől várhat el akár részvét nyilvánítást, akár együttérzést. Lehet, hogy ő nem gondolt, hogy ennyire közel vagytuk egymáshoz. Spe, mindenki speciális viszonya volt a szüleivel, neked az édesanyád él, apád meghalt. Milyen volt a temetésen? Ez egy nagyon különleges helyzet, mert hogy az apám velem nem tartotta a kapcsolatot, tehát hogy én a az apám rókonaival inkluzív az unokanővéremmel, akivel azóta nagyon jóban lettünk, a, az apám temetésén ismerkedtem meg. Nagyon kényelmetlenül éreztem magam, egy idegen temetésén voltam, miközben magamnak sem tudtam megmagyarázni, hogy miért mentem el. És megtudtam az ő utánunk lévő életéről egy csomó mindent, amit sok-sok évtizeden át nem. Ez melyi temető? Az új köztemető. Erről soha az nem kérdeztelek. Ezt most kérdezem meg először. Ez mikor volt? Ez 2004 5 Nem 2005? 2005, ha jól emlékszem. Ugye az én apám az 1998 decemberében halt meg, de ő is nálam van a beépített szakrényben. Itt mondta, melyik temető? Új köztemető. Voltál az voltak? Igen, de nincsen sírja. Én a nagymamám sírjához menjek ki az új köztemetőbe, az édesapámat szórták. Akkor mi még nem voltunk együtt? Nem. A lányod ott volt? Nem. Akkor, amikor megtudtam, az... Úgy történt, hogy éppen a ma a születés napját ünneplő házában voltunk, súrányban Hármasban. A lányom édesapja, a lányom és én. És felhívott az anyám, hogy őt felhívták telefonkönyvből. Ő úgy érzi, hogy neki ezzel kapcsolatban nincsen dolga, de... Vagy hogy nem volt ott a temetésen? Nem. Neked se Teljesen megértettem. Én kettő éves voltam, amikor ők különváltak. Ő lebeszélt egyébként, vagy nem mondta meg, hogy elmenjél-e vagy sem? Azt mondta, hogy felnőtt ember vagyok, döntsem el. Megadott egy telefonszámot a, az apám, bátyjának a feleségét. akivel én tudtam, akkor beszéltem először, nyilván nulla és két éves korom között még találkoztunk, de <gül> ugye erről nem nagyon voltak emlékeim beszélgettünk több mint egy órát, emlékszem arra a szőnyeg rám, én téglalapalatban aztán becsukod a szemed, és aztán önök jönnek, három telefont fogadok, nagyon röviden, ha becsukod a szemed, és meg kéne idézni apádat, akkor látsz -e valamit, és ha igen, akkor mit? Csuk be a szemed és mondd. Látok, ha éves vagyok, eljön egyszer meglátogatni, Két ilyen képen van az egyik, az ez. A, és az óráját ő a jobb kezén hordta, és belül a csuklóján. Úgyhogy onnantól kezdve én is az órámat úgy hordtam nagyon hosszú ideig. A következő ábrázolás. Elmény... Nem, egy. Nem. Akkor ez. Most önök jönnek. 06793995 és 06793996. Csukja ebbe a szemüket és valamelyik szülőjüket, de ha tetszik, akkor a nagyszülőjüket, aki igazán közel állt, és amit el lehet mondani, anélkül, hogy itt elzokoknál magukat, bár beelzokokhatják magukat, bár kevés az idő. Szóval, hogy akkor három képet idézzenek fel. 0,770, de kettő is elég. 0,799.3995 és 0,799.3996. Csak ebbe a szemüket is idézzék fel egy halottjukat, és mondják meg, hogy mi van a képen. Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Nekem 30 évvel ezelőtt, amikor lakásfelújításunk volt, akkor az apám türelmetlen volt, és a frissen fel e, csiszolt és lelakozott parkettába belépett. Az anyám őrjöngött, de mai napig otthon a lányom és mindenre, amikor a lakáson megyek akkor apámra gondolok emiatt. Hova ment? Mit akart? A lezárt szobába bement, hogy kihozzon valamit. És anyád hogy szólt rá? Hát őrjöngött. Hát egyetlen egy lépést tett, és szembesült veled, beleragadt a vakba. És visszafordult nem ezek szerint? Igen, igen, de már nem lakoztuk újra a szobát. Anyád hogyan szólította apádat? Gyuri. Köszönöm szépen. Ez plastikus. Igen. Különösen, hogy ott van. Még egy telefont kérek. 0670-9300-995, és 0670-9300-996. Figyelünk! Jó reggelt! A szüleim hál' Istennek élnek, az anyai nagyapám e, ütelszembe, a csukol a szemem. E, e, neki soha nem volt semmi, a, az ő apja a délapám, akit ő nem is ismert, valami oknál fogva e, vitézi címet kapott Horti mikor valószínűleg poszthumus a, a első világháborús dolgaiért. Emiatt nagyapám úgynevezett bélistán volt, vasútnál dolgozott, de soha nem volt még egy, egy lakása sem. Ennek ellenére egy nagyon, nagyon jókedélyű, vidám ember volt, és azon előttem, ahogy a, ahogy a buszmegállóból megy haza, egy vidéki városba, és minden egyes házból, minden egyes kerkapuba, ahol ahol valaki éppen kint van, mosolyogva köszöntik, mert mindig mindenkivel megállt, beszélgetett, vicceget, mesélt. És hol vagyunk egyébként helyileg? Békés Csabán. Köszönöm szépen. Itt szeretném elmondani, hogy a jövő héten, csütörtökön, tehát 24-én este fél héttől a Nyugati Téli Alexandraban van az utolsó esély, első dedikálása amelyet szintén Hompola Krisztina fog prezentálni, egy hétre rá a Károly Körúton lesz, ugyanebben az időpontban, annak a házigazdája Fáj Miklós lesz. Szolgáltatások, hírek, aztán jövünk vissza. Kérek egy szignált. Alexandra, minden, ami szóra is érdemes. és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Alexandra Minden, ami szóra is érdemes És az ételban volna beszélni. De azért azt is szeretném tudni, hogy készül a holnap jöttöke vagy sem. Hát akkor kérem, hogy itt is meg, amit ígértél, tudod, hogy engem hívhatokár 12-ig is. János jó lenne, azért, ha tájékoztatnál, hogy tinteken, szombaton, jöttök -e, mi van veletek, hogy van, mint van. Maradjunk már egy kicsit folyamatosan kapcsolatban a szél. vissza mindent, még csak most ért végek. Én majd hívd majd vissza, én itthon vagyok, nem megyek sehova és soká készül fekszem, hogy most egyáltalán a hétvége hogy lesz? Mert ez úgy meglepett engem, hogy a vasárnapot említetted, és akkor azt szerint állítanám azért össze a programomat. Úgyhogy várom, hogy visszahív. Arra kérek, hogy majd hív vissza, mert szeretnék valamit megbeszélni vele. Engem hívhat 11-ig. <tos> Hanyjámat hallottak. Honpol a beszélgettem, hogy Honpol a Krisztinával velem nézőpont kérdése. Hanyas mikrofon, Zsolt már megjelent felejtettem. Hármas. Az első dedikálásra a jövő héten november 24-én kerül sor ismétlésnél a jövő hét nem biztos, hogy miért vadod. tehát november 24-én. A nyugati téri Alexandrában este fél hét órától ott a házigazda a Kristina lesz. Glenn Miller szól. De arra kértél engem, amikor ez a könyv készült, vagy nem elkészült, tehát amikor ez a könyv készülőben volt, és még előtte, hogy nem ebben értél, ebben, nem ez volt a kifejezés valami, és miről volt szó, hogy mozgassa meg a fantáziámat, és ne arra, hagyatkozzak, amit az élet prezentált számomra. Igen, ez így van, mert szerettem volna, hogyha mindaz amit el tudsz mondani, amikor szabadon szárnyalsz, akkor ez könyvé is váljon. Összejött? Is. Mi nem? Az volt az elképesztő, amikor először olvastam, és aztán minden alkalommal, amikor újra és újra. Ugye volt egy olyan időszak, amikor ez kvázi munkaeszközöm is lett a könyv, amikor dolgoztam vele, ami furcsa volt, hiszen nyilvánvalóan nem tudtam semmit idegen szöveget kezelni, semmint. Uh, mint egy szép irodalmi művet. Uh, az volt a nagyon furcsa, hogy nem vagyok százszerzelékig abban biztos, hogy én tudom, hogy hol vannak a fantázia és a valós történések határai. De kellett volna? Nem, de ez egy nagyon jó játék volt. Akár helyszorolvasnám utoljára tegnap, és akkor is azon gondolkodtam, hogy biztosan tudom-e, hogy mennyi az, ami megtörtént, és mennyi az, ami nem. Azt írja egy hallgató, aki interneten hallgat, és hallgató hogy azért ez a megevés nagyon örkényi lett most. <gül> Igen, különösen, hogy Szilva Lekvárnak néztem. Um, és arra is készültem. Én nagyjából látom anyámat, hogy ő egyébként hogyan reagált volna erre a szituációra, és azt mondta volna, hogy fiam, ne bohóckodj. Hát, tehát ez az egész szituációtól uh, mentesítette volna magát. Az elmúlt két évben, amikor döntéseket hoztál, akkor mindig eszedbe jutott, hogy ő mit gondolna? Különösen most az utóbbi időszakban, amikor ezért nagyon nagy változások történtek veled. Hát ha bár ugye apám sokkal közelebb volt hozzá, mint anyám, anyám sokkal jobban bennem lakik, mint, a, mint ahogy gondoltam volna, de nem. Tehát azt nem mondhatnám, hogy ezeket a dolgokat megbeszéltem volna vele. Nem, hát a leghosszabb párbeszéd az a, az a könyvírása volt. Az a könyvírása volt. Beleértve ugye, hogy amikor én a könyvet elkezdtem írni, és pontosan emlékszem, hogy a Szent István Park kezdődött, az nyom elemeiben nem tartalmazta azt. Ami aztán később lett. És az utolsó esély, na az utolsó esély, az komolyan van gondolva. És van is bennem némi harag a Dezsű iránt a tekintetben, hogy ő valamiért ragaszkodott, hogy legyen alcime. És szerintem a halott anyám visszanéz, az egy teljesen találó cím lett Igen. A dezsű nem volt elég blikfangos. <gül> <gül> nem tudom, melyiket honnan egyáltalán blikfangosnak lennél. Hallott, anyám, három háromszor. Ráadás. nem kérdezem, hogy szeretted, de, de mi volt, mi a viszonyulásod a könyvhez? Most, hogy ránézel, szép lett? Nagyon szép lett. Az a furcsa, hogy veled ellentétben nekem rendszeresen vannak beszélgetéseim vele. Egyrészt, mert nekünk mondjuk így, hogy kiegyenlítetlen volt a viszonyunk, és emlékszem az utolsó telefonbeszélgetésünkre, és nagyon sokszor gondoltam már arra, hogy akkor ezt most el kell mondanom meg ki, vagy meg kell beszélnem vele. Tehát bizonyos értelemben hozzám is Közel állt ezek szerint. Hiszen nekem még egy ember valakivel szívesen megbeszélnek dolgokat, az a nagymamám, aki teljesen másképp, de ő is egy hihetetlen erős asszony volt, aki nagyon meghatározta a család életét. De nem válaszoltál sem a kérdésre. Azt kérdeztem, hogy hogyan viszonyulsz a hát Ez egy viszonyulás. Nem tudom úgy olvasni, mint könyvet. Uh -huh. Egyrészt meg vagyok említve benne. Azzal is nyilván meg kellett küzdenem, hogy hogyan vagyok megemlítve benne. Másrészt, meg hát nem hiszem, hogy elhettem. Hogyan vagy megemlítve benne? Hát teljesen, reálisan úgy, ahogy édesanyád rólam gondolkodott. Igen. Ami nem volt persze igazságos gondolkodás, de ez mindegy is. Hát gondolod, te meg gondoltam én, ő igazságosnak gondolta. Ráadásnak ugye az a párbeszéd, ami ezügyben a könyvele van írva, az a párbeszéd, ami büdös életben nem hangzotta. Igen, tudom. Én most például látom őt a szobában. És látom azt is, ahogy megjelenik, és azt kérdezi, hogy de fiam, az hogy van, hogy valaki más lakik most ott abban a lakásban? Hozzátéve, hogy a sors kegyetlen vagy egyáltalán nem kegyetlen fintora, hogy egy ismerős vettem meg, akivel menet közben összekülönböztem, és habár szóba került az, hogy akár mind a ketten elmegyünk ebbe az átalakított lakásba, soha nem jártunk ott. És nem is fogunk. Vagy legalábbis nehezen tudom feltételezni, hogy felnünk ott. Szerintem ez nem baj. Tudom. Ezzel nem gondolkodtam olyan nagyon sokat. De ebben az utolsó esélyben ebben hiszel? Tehát de, de hogyan viszonyulsz ahhoz, hogy, hogy mondjuk apát halála, a nagymamát halála, vagy bárki halála felszabadítóan hadhat valakire, dacára annak, hogy nem volt, pont olyan volt a kapcsolat, mint nekem anyámmal, ami azért egy akár úgy is nézzük, egy súlyosan elnyomó és elnyomott kapcsolata volt, akkor is, hogyha az elnyomó soha se érezte a saját viselkedését elnyomónak. Abban, hogy utolsó, abban nem hiszek, de magában a, az elsőjében, meg a felszabadulás érzősben abszolút. Van neked kedvenc részed ebben a könyvben? Több van. Nincs egy. Ha ránézel a borítóra, ugye én odaadtam a Dezsőnek ezt a fényképet, és kérdeztem tőle, hogy én ezt valaha viszont fog látni, mondta, hogy igen, de nem tenném le a főesköd, hogy ezt valaha is visszakapom. Akkor mit látsz rajta? Ez Balatonon készült, mert én sem tudtam eldöntni. Valószínűleg igen. Hát, Valószínűleg igen. Ha egy olyan családot látok, ahol ahol a legkisebb szobában, a, az előszobából különnyíló pici szobában él a gyerek. Tehát, hogy látok egy házas párt és egy gyereket. Azért van nagyon jól megcsinálva a borító, mert ugye magán a fényképen egy család látható, egy gyerek és a szülei. És az anyja, de konkrétan az anyám, a vállamon nyugtatja a kezét, pontosabban mondva inkább a lapockámon, vagy nem tudom, ezt hogy hívják, a melkasom szélén. De az a cím, hogy fialajános az utolsó esély, amely egy ilyen csíkban húzódik, és az anyám mellétől az én köldökömig tart. Én hány éves vagyok ezen? Hét, mondjuk. Mondjuk hét. Az, az mint egy ilyen elválasztó vonal jelentkezik, mint hogyha egy ilyen paravánt húztak volna a szüleim és köztem, amin átnyúlik az anyám keze, hogy tudományos, fantasztikus filmekben egyébként emberek ilyen dimenzió vonalakon, tehát ilyen üvegfalba szoktak átlépni, mint ami a valóságban nem létezik, úgy nyúlik át az anyám keze ezen a csíkon. Funkkalmam nincs, hogy kikészítette a képet, hiszen mi nem készíthettük, akkor selfie nem volt még. Önkioldul a szüleim nem használtak, és ami, leghie... ami az els... Neked az első ránézésre mi az, ami feltűnik? Az, hogy egyrészt, hogy elkülönültek, annak ellenére, hogy átnyúlik elkül... ezen a dimenzióban. Ez így van, elkülönünk, de alapvetően mitől különülünk el? Hát részben a pet -től, részben tőled de, mit, mi, de mi az a konkrétum? Tehát mi az, ami az elkülönülést mutatja? Nem tudom. Mindenki felé néz. Egyedül anyám néz a kamerába. Viszonylag fotogén, de a viszonylag az törülhető. Apám valamit vizslat, ugye távolba néz, de nem a fotósra néz, mellé néz és fölé. Én pedig teljesen az ellenkező irányba. Tehát az anyám néz középre, apám néz így, hogy szemben nézünk jobbra, én pedig nézek tökéletesen balra. Hát megérdes, volt az egyetlen, aki komolyan vette, hogy fotózva lesznek. Igen, és ő az, aki egyedül a fotósra gondol. Én valamit nézek, az, hogy az apám mire gondol, hát, hogy az apám nem a fotózásra gondol, és nem a. Apám tisztel olyan, mint amikor te tőlem azt kérdezed, hogy hol járok. Igen. apám valahol jár, de hogy hol jár, elképzelésem sincs róla. És nincs is rajta érzelem. Rajtam is valami olyan van, hogy balra történik valami, hogy mikor mehetek már végre oda. És anyám az egyedül, akinek papucs van. miket a napámmal mezitláb vagyunk. A van nekem mindig a torgyá jut az eszembe, akitől kérdeztem, emlékszem, amikor felrobbantották a lakását, hogy mit csinált? Először is azt mondta, hogy papucsot vett. És kérdeztem, hogy de miért ez volt a legfontosabb? Azt hát mondta, hogy de szerkesztőr, hát nem léphettem üvegszilánkba. Rád miért szólt rád anyukád? Nálunk a, a mezitlában az egy súlyos téma volt. Kérdés, miért nem szólt rá? Ha ez folyódon készült, akkor Fonyodon az egyik leglehetetlenebb dolog volt, az ugye ez egy nem téli hely volt, egy picurka lakás, mintha egy ilyen lakótelepi luknak emlékeztetett, de most nem a lakótelepen élőket szóltam, nem egy ilyen lakótelepi lakás, mint mi a miénk volt, ott fonyódon, nem is létezik, tehát ebben a formában ott nem lehetett hátradölni, se a, széke, a széket törő közül volt, az ágy mellett még valami raffia, mondván, hogy a veritékes vagy izzacságos hát az nyomod, hogy a falom. De minden, az égegyet, a világent, mindenben feszélyezetten érezte magát az ember, mert az anyám mindenre rászólt. Hogyan tartod magad János? Miért teszel így János? Hogy áll a hajad János? Hogy áll a cipőd rajtad, János? Mikor most a utoljára, János? Mikor ebédeltél? Mit ettél? Egy merő kategorikus imperitívusz volt az anyám. Apám nem. De látod, az apámról még se írtam ilyen könyvöt. De apámmal nem találkoztál. A könyv alapján mit láttál? Szívesen nem volna Mit gondolsz a házasságukról? Abban reménykedem, hogy igazságtalan voltál velük a könyvben. Mit gondolsz a nevelésük eredményére? <Szül> hát nem tudom, hogy mennyi a genetika és mennyi a nevelés abban, a, ahogy mondjuk abban a dalcban, ahogy te vagy. Tehát az élből ebből nemet mondásban. Nagyon furcsa ez, a könyvet így az embernek a kezében tartani. Nagyon furcsa. A Cserha, ami írt a Dániel egy e-mailt, azt meg kéne találni. Még nem olvasta, de írt egy e-mailt. Tök jó egyébként, mert ez, ez ilyen zsebbenokható darab. Igen. Hát a méret alapjön. Igen. Valamit beszélned kéne addig, amíg én megtalálom a Cserha, igen, már nem tartjuk egész Ez a legjobb, ez a valamit beszélni kéne. De egy másfélszabad fordulni velünk. Igen. És amikor olyankor lefagyok, és meg véletlenül se tudok semmit elmondani. Tehát itt műsorban még, még kínosabb lesz, hogy csak. Ugye uh -huh. Igen. Hogy állsz az e-mail keresés? Honnan tudjam. <s> <s> lesz olyan könyv, amikor már a fantáziádra hagyatkozol. Figyelj, ennek a könyvnek több, mint a felekitalás. Ez olyan könyv, amikor a fantáziádra hagyatkozol? Nem. <gül> Azt írja, kedves fialajános. az eddigiek közül talán ennek a könyvnek van a legjobb borítója. A buklájna még nincs fent, csak az Alexandrán így majd onnan rendelem, mert én nem jutok el reggel a Svábhegyre, sem ma, sem más, De tényleg most, hogy a munkát, megnéztem, és sokkal nagyobb érdeklődéssel tekintek elé, mint például az első két könyv esetében. Remélem beváltja hozzá fűzött reményeket, csédé. Én azt írtam, köszönöm, remélem. Miért zavart téged az, hogy a, hogy a valóság elemei jelen vannak benne? Mi nem annak örülsz nagyobb mértékben, ami a kitalációi működik. Mert megígérted, hogy írsz egy olyat, amikor már nem lesz benne a rádió, Hát ebben nem nagyon van benne a rádió. Ebben aztán is benne a rádió. Ami pedig benne van a rádióból, az tökéletesen kitaláció. Ugye egy olyan személy történetébe belerakva, akit mind a ketten ismerünk, de ő szintén nem konkrétan van benne megírva. Miért nem vagy ennek elégedett a, a fikciós részével? De hát mondtam, nem mondtam, hogy nem vagyok elégedett a fikciós részével. Mindjárt összeveszünk, tudod, bár ezt most inkább nem mondom, mert ugye azért nem jönnék elő a példában, mert ugye a reklámban is azt mondom, hogy mondjuk azt, hogy író. Szerintem az írók sohasem fognak engem befogadni, én meg már kiköszöntem a riporterek közül, hogy valahol a kétszék szék közt fogom végezni. Szerintem nincsenek is olyanok, hogy az írók, akik befogadnak. Nem tudom. Azért mindenféle halmazok léteznek, ahol a emberek tartoznak. Hát sajnálom ezt a konzervöt. Olyan jó kitaláltam. Ebben például hallom az anyámat. Az, az, az anyám azt mondta volna, fiak, én előre megmondtam volna. Tudsz olvasni? Mi van ráírva? De hát, anya, én nem, tudom, nem tudtam pontosan olvasni, akkor megkérdezhetted volna. És miért kellett neked már megint belen hülyét csinálnod? De hát magunkból csináltunk hülyét. De ő ezt mondta volna. hiszen de egyébként miért ezt volna? Igen, de ő ez épp úgy nem győzte volna meg, mint amikor te azt mondod, hogy én hülyét csináltam belőle, én pedig azt mondom, hogy magamból csináltam hülyét. Szerintem, nem csinálják magamból egyedül hülyét de a legjobb az volt, amikor azt mondta, hogy üzébe kerel ha benne van a könyvből. A telányot, ha írnál egy könyvet, mennyitől atolvasnál? Szerintem úrek. Hát nyilván a könyvméretétől függ, de azonnal akkor is rá a lányomra, akiről fogalmam sincs, hogy valaha el fogja olvasni ezt a könyvet. Legalább elkérte. Egyrészt biztos, hogy el fogja olvasni, másrészt uh, egészen más. Két érdek. Két egészen más gyerekről van szó. Két csegtan. Ennyi ebbe az egy órában, melynek apropóját az én könyvem az utolsó esély biztosította, hogy ennél egy még flottabb és még szebb beszélgetésre kíváncsiak, akkor egy hét múlva Közel egy hét múlva számítunk önökre, független attól, hogy a honpolának megadom az utolsó szójogát, amit anyámmal nem nagyon tudtunk egymással biztosítani, tehát ott mind a kettel igény tartottuk az utolsó szójogára. A jövő héten november 24-én a nyugati téri Alexandrában lesz az utolsó esély első dedikálása. Fél hétkor kezdődik egy beszélgetés, viszek rá, megy befőttet. Cs az csak nem lesz sós. Teljes Mondhatod azt, hogy viszont hallásra, hogy viszont látásra. Viszont Szóra is érdemes. Itt. És most közéleti háttér magazin főszerkesztő Fiala János.